Zortzigarren unitatea, atarian, dieta osasuntzua, iru. Ez, ez dut dieta gehiagiz zaintzen. Etxetik kanpo bazkaltzen dut normalean, eta barazkiak eta frutak ez ditut egunero jaten. Lekariak enoizean behin jaten ditut eta arraina astean behin. Aragiak gehiago gustatzen zait, eta ia egunero xerra jaten dut afaltzeko. Janariari asko botatzen diot, Hori esaten didate behintzat, baina genariak zaporia edukitzea gustatzen zait. Eta edateko, ba oso urgutsi edaten dut, nahiago dut ardo beltza. Gozoa ere asko gustatzen zait, eta bazkal ondoren beti dut pasta pare bat. Genaria disfrutatzeko da, ez da?